Десь так у грудні 1993-го. Ми зійшли з київського потяга на вокзалі Берлін-Ліхтенберг. Десяток людей української породи, так званих гостей столиці. Я не надто люблю делегації, та ще й такі до незграбності великі, але на той час у мене просто виходу не було. Подорож до Берліна світила лише у складі, я погодився». Причому той склад виглядав до дідька гетерогенно, пару колишніх політв'язнів, пару колишніх недрукованих, пару функціонерів СПУ, пару молодих. До останніх належав і я. Так от, ми зійшли з потяга, і нас відразу обступили панки з вогняними ірокезами і волохатими псами. Нас було з десяток і всі українські поети. Дехто у кролячих шапках, бо в чому ще поетові ходити у грудні? Словом, ми привертали увагу. Сам я не привертав би, а от у делегації навіть я привертав. Тобто ми вже і так потрапили в сам епіцентр, а тут ще й поет Микола Самійленко, ветеран УПА, засмолив у підземному переході якусь нашу партизанську сигаретину без фільтру. І панкер винули до нього. На запах. Вони хотіли, щоб він подарував їм пачку, такий нев'єбенно класний старий чувак у кожусі і смушовій шапці. Вони тицяли йому якісь власні папіроски, пропонували мінятися. А він лише глипав на них загалом досить безпорадно. Старий чоловік, бойовий поет і пропагандист, герой опору, сам суцільний опір. Особливо, коли їхній пес кинувся передніми лапами йому на груди, і його хвостяра ледь не відірвався з радісного махання. А в пана Миколи було своє. Історично виправдане ставлення до німецьких собак надто ж такої раси. Тому цей собачий знак любові його в цілому вельми напружив. Тоді я прийшов йому на допомогу, і разом ми прорвалися крізь їхній заслін, ціною лише якогось півдесятка сигарет. А далі нами вже переймалися німецькі організатори. Вони зустрічали нас аж у чотирьох: двоє старших добродіїв, одна дама і один молодик. Багато років по тому я напишу вірш про хоча б одну даму, точніше, про те, що суто чоловічі поетики закінчуються переважно зле і мусить бути хоч одна дама. Але цей вірш напишеться про зовсім інший випадок. У нашому ж випадку дама не тільки не врятувала ситуації, саме вона її спаскудила. У готельчику на Савіній пляц, його вже не існує, там нині взуттєва крамниця чи щось таке, наші щирі українські душі, функціонери СПУ, запросили німців у номери, скуштувати горілки і сальця. Вони ж десятиліттями возили горілку і сальце до Москви, і за це росіяни їх часом, закривши очі на художню якість, публікували в перекладах. Але, як стверджує мій приятель Іп, хай Бог милує нас від української щирості та російської духовності. Тут, у Берліні, в готельчику з милою бюргерською назвою Альпенланд. Увесь апробований горілчано-сальний ритуал поточився у геть непередбачуваному напрямі. Взявши на груди пару трійку чарок, присутня берлінська дама твердо зажидала від нас говорити вголос про історію і визнати українську провину за Освєнцім, вона казала Аушвіц і наші взагалі нічого не розуміли, лише на мене поглипували. І її німецькі колеги ледь погасили вогнище, час до часу вигукуючи їй в обличчя своє рішуче «Квач!». Саме того вечора я вперше почув це енергійне слово. Їм таки вдалося дещо заспокоїти приятельку, але настрій було зіпсовано, і осад ясна річ залишився. На сам кінець пан Микола почастував господарів яблуками з власного саду. Зимовий сорт, червоні і хрункі, з дерева, що сам колись і посадив, щойно повернувшися з гулагу. Німці їли яблука і вдячно посміхалися. Ще пам'ятаю, як у двоповерхових автобусах на кудам. Берлінські тітки захоплено повторювали: "Русь і ще делегаціон", тiцяючи пальцями нам услід. А також, як суботнього пополудня в околицях Цоо, проїздив цілий кортеж автомобілів, і всі вони несамовито клаксонили. Турецьке весілля, пояснив я решті українців. Поруч проходила бабуся в капелюшку, яка глянувши у наш бік, Підтвердила по-сербському Турське весельє. І врешті пам'ятаю великих Шарлотенбургських повій у Ботфортах із Канчуками в руках. Я захотів бувати в Берліні знову і знову. Так усе й почалося.